та у папір. Її несла міс Елеонора Гуд, коли виходила з дому лікаря. Міс Єгорон жодного разу не озвався до Джері, жодного разу не глянув на нього, вічливо ігноруючи хлопця, наче його тут немає. «Ну, – сказав він, повертаючи свою колишню стриманість, – ви пробачте мені, мадмуазель, але я продовжую справу далі. Ви кажете, що доктор Геберт займався лікуванням вашого батька. «Так», – с'єгорон вказав на маленьку коробочку на столі. «Таблетками, мабуть?» «О, Боже мій!» – вигукнув Геберт і трагічно ляснув себе по лобі. Упродовж кількох хвилин Джері боявся, що доброго лікаря може грець вхопити. Доктор Геберт повідомив, що займає гідне становище у суспільстві – він зазначив, що лікарі не виходять на вулицю серед ночі навіть для надання медичної допомоги, а тим більше їх не тягнуть до поліційних дільниць. Його окуляри і вуса зухвало вбурчились. Він припинив міряти кроками кімнату лише для того, щоб підійти до префекта та подивитися йому в очі. «Я хочу порозумітися», – холодно промовив він, глибоко зітхнувши. «Як бажаєте, мсьє?» Ну, все так, як кажеться леді. Чому ми тут? Чому? Ми не свідки. Він замовк і вдарив по плечах свого пальта, ніби струшуючи невидимий пил. Цей молодик тут розповідає нам історію, яка може чи не може бути правдою. Якщо це правда, я не розумію, чому чоловік на ім'я Дейвос мав дати йому мою адресу. І я не розумію, чому Дейвоса мали заколоти біля мого порога. Людину на ім'я Дейвос я знав виключно як свого пацієнта. А, втрутився префект. Ви давали йому таблетки, мабуть. Лікар Геберт сів. Ви що, сказилися з тими таблетками? спитав він. Все через те, що цей юнак, він знову глянув на Джері з неприязню, каже, що Дейвос сп'яну згадав про таблетки того вечора в казино. Можливо. «Це смішно», – заявив доктор Геберт. «Ви навіть запитали, чи мої таблетки там на столі? Вони для батька мізгуд, Гуд. Це звичайні серцеві пігулки з дигіталіном. Ви думаєте, вони містять отруту? Якщо так, то чому ви не перевірите їх?» «Це ідея?» – зізнався Мсьєгорон. Він узяв коробочку та розгорнув папір. Коробочка містила півдюжини гранул у цукровій оболонці. З великою серйозністю мсьєгорон поклав одну з пігулок до рота, продегустував її, розкусив і нарешті, здається, проковтнув. «Нема отрути?» – невгавав лікар. «Отрути немає», – підтвердив префект. На його столі задзвонив телефон. Він підняв слухавку, слухав деякий час з мрійливою усмішкою, потім повернув слухавку на місце. «Ось це справді чудово!» Він сяє потираючи руки. Мій добрий друг, полковник Марч, з англійської поліції проводить розслідування. Його прислали сюди, коли певний вид діяльності у казино «Ла Банделет» зацікавив як французьку, так і англійську владу. Ви всі, напевно, помітили його в казино вчора ввечері. «Я пам'ятаю», – раптом вигукнув Джеррі, – «кремезний чолов'яга, спокійний як слон». Точний опис, – посміхнувся префект. Але, – почав доктор Геберт. Я сказав, усі ви, докторе Геберт, – наполягав префект. Маленьке запитання дозволите? Дякую вам. Коли мадмоазель телефонувала вам додому за 20 хвилин до 12-ї, вас там не було. Можливо, ви були у казино. Лікар вирячився на нього. Можливо, але… «Мабуть, ви бачили там містера Дейвоса?» «Можливо», – доктор Геберт продовжував дивитися на мсьєгорона з огидною усмішкою. «Але, мсьєгорон, будьте ласкаві, поясніть. Ви, звісно ж, не підозрюєте, що мадмуазель чи я маємо якийсь стосунок до цієї справи. Чи не думаєте ви, що мадмуазель або я виходили з будинку під час цього вбивства?» Я впевнений, що ви цього не робили. Чи не думаєте ви, що мадмуазель або я підходили до дверей чи вікна, щоб дістатися до цього триклятого Дейвоса? Я певен, що ви цього не робили, відповів префект. Що тоді? Але тут, бачте, з притиском промовим с'єгорон, піднявши догори палець, ми стикаємося з труднощами, ми в складному становищі. Це може означати, що містер Вінтон мав би вчинити вбивство. І що це, додав він, подивившись на Джері, абсурд. Ми ніколи й на хвилину не вірили, що містер Вінтон має щось спільне з цим вбивством. І мій друг полковник Марч розповість вам чому. Джері відкинувся назад і подивився в обличчя префекту, дивуючись, чи не почулося йому. Він почувався боксерською грушею але з великою серйозністю відповів на кивок префекта. У цей час сержант мерії відчинив двері офісу. «Ми говоритимемо англійською», – оголосив мсьє Горон, підхоплюючись із крісла. «Це мій друг полковник Марч». «Добрий вечір», – привітав усіх полковник. Його широке, вкрите ластовинням обличчя було таке ж добродушне, як і в мсьє Горона». Він подивився спочатку на Елеонору, потім на Джері, а потім на доктора Геберта. «Шкода, що ви потрапили в таке незручне становище, міс Гуд. Але я бачився з вашим батьком, все буде гаразд. Щодо вас, містере Вінтон, сподіваюся, вони позбавлять вас страждань». «Страждань? Я мав на увазі, що вас не відправлять на якийсь острів диявола чи ще кудись такого ж типу». У нас були три дуже вагомі причини вважати, що у вас немає нічого спільного з цим. Ось перша причина. Порившись у кишені смокінга, він витяг якийсь предмет і показав присутнім. Це був чорний шкіряний гаманець, подібний до того, що вже лежав на столі Мсьєгорона. Але в той час, як перший був набитий тисячними банкнотами, у цьому було лише кілька сотень франків. «Ми знайшли цей другий гаманець у кишені Дейвоса», – сказав полковник Марч. Здавалося, він чекав на коментарі, але їх не було. «Ну і що з того?» – не витримав Джері після паузи. «Невже не розумієте? Два гаманці? Навіщо Дейвосу носити два гаманці? Навіщо людині носити два гаманці? Це перша причина. Ось друга». З внутрішньої кишені свого пальта, з виглядом фокусника, він витяг ножа, яким був заколотий Дейвос. Це був очищений від крові довгий, тонкий, важкий ніж, із руків'ям із легкого металу та з хрестовиною. Коли полковник Марч повернув цей виблискуючий на світлі предмет, Джері Вінтон відчув, що блиск торкнувся якоїсь струни в його мозку. Що сцена з минулого майже повернулася до нього. Що протягом швидкої і звабливої секунди він майже схопив сенс всієї проблеми. А тепер переходимо до третьої причини, сказав полковник Марч. Третя причина – це Ферді Дейвос. Ферді був готельним злодієм. Надто розумним для нас, бідолашних поліцейських. Так, горони. Хоча я завжди казав йому, що він погано знає людей. У розпал літнього сезону в таких готелях, як Британь і Донжон, дає во сміх добре поживитися. Він спеціалізувався на намистах, особливо перлинних. Будь ласка, зверніть увагу на це. Елеонора Гуд подивилася з розумінням. Вона розтулила було рота, щоб щось сказати, але потім схаменулась. Його проблема, продовжував полковник Марч, полягала в тому, як переправити вкрадені речі до Англії, де він мав збут? Він не міг тримати їх при собі. У маленькому містечку, такому як Лабанделет, Горон вивернув би його на вигоріт, якби він із награбованим зробив крок у бік Булоні. Таким чином він повинен був мати спільників. Я маю на увазі орди молодих людей, які приїжджають сюди щосезону. Знайти якогось молодого дурня який програв за столом більше, ніж міг собі дозволити, і який може схопитись за можливість заробити кілька тисяч франків на маленькому невинному митному шахрайстві. Ви чуєте, містер Вінтон? Ви маєте на увазі, він обрав мене? Так. Але, боже мій, як? Як я міг пронести перлин ненамисто через митницю? Це ж величезний ризик. Ви змогли б? «Якби мали при собі тонізуючий засіб у вигляді таблеток», – вказав полковник Марч. Тих таблеток, про які казав вам Дейвос. По-перше, намисто було б розібране на намистини. кожній перлині було б зроблено тонке цукрове покриття, перетворивши її на акуратну таблетку. Потім їх засипають у чисту пляшечку чи коробочку за рецептом відомого лікаря. Через великий наплив туристів митниця не може оглянути кожного. Вони шукали перлинного контрабандиста, а не респектабельного молодого туриста із хворобою шлунка. Елеонора з подивом подивилася на коробочку з пігулками на столі горона. «То ось чому ви коштували мої таблетки», – звернулася вона до префекта поліції, який зробив протестуючий жест. «І тримали мене так довго, і…» «Мадмуазель, запевняю вас, виправдовувався Мсієгорон. Ми були майже впевнені, що в цих таблетках немає нічого поганого. Проте, оскільки ви отримали таблетки від лікаря Геберта не в прийомні години, ми повинні були допитати вас. Спритний трюк, так? Боюся, що фірма Геберта та Дейвос співпрацювали таким чином протягом деякого часу. Всі повернулися, щоб подивитися на лікаря Геберта. Він сидів випроставшись, дивлячись з-під лоба. На його обличчі був вираз, який можна назвати лише переляканим скептицизмом. Він навіть рота розтулив, проте не вимовив жодного глузливого зауваження. «Ми мусили затримати вас», – продовжував мсьє Горон. Повторюю, це був спритний трюк. Ми могли б про це й не дізнатися якби Дейвос випадково не розповів містеру Вінтону більше, ніж треба. Дейвос став занадто балакучим і став небезпечним. Префект додав, ось чому, вважає полковник Марч, доктор Геберт вирішив його вбити. Доктор Геберт, як і раніше, не промовив жодного слова. Натомість заговорив Джері Вінтон. «Сер, я не виступаю на захист цього хлопця». Я повинен би думати, що ви маєте рацію, але як він міг убити Дейвуса? Він не міг цього зробити. Ви забуваєте, — заперечив полковник Марч, так весело, ніби емоційна температура у приміщенні піднялася на кілька градусів. — Ви забуваєте про два гаманці. Чому у Дейвоса було два гаманці? Ну й чому ж? Справа в тому, що у нього не було двох гаманців казав полковник Марч, зупинивши погляд на докторові Геберті. Наш добрий лікар був, звісно, мозком організації. Він постачав ресурси Дейвосу для великого представництва. Коли Дейвос грав у Бакара в казино, він розплачувався грошима Геберта. Сьогодні ввечері лікар зустрівся з Ферді в казино і завбачливо забрав у нього велику суму – яку ви бачили в гаманці Ферді на гральному столі. Коли Ферді прийшов до будинку лікаря опівночі, півночі, у нього було лише кілька сотень франків у його власному гаманці в кишені. Бачте, докторові Геберту потрібно було задіяти цю велику суму в його плані вбивства Ферді. Він знав, що містер Вінтон опиниться поблизу. Розумів, що містера Вінтона визнають причетним – а зрештою і звинуватять у вбивстві. Все, що треба було доктору Геберту – це взяти пачку тисячних банкнот, засунути їх у гаманець, схожий на той, що був у Дейвоса в казино, і використати його як пастку». «Пастку?» – здивувалася Елеонора. «Пастку?» – повторив Марч і продовжив. «Ваша присутність, міс Гуд, дала доктору Геберту несподіване алібі – він залишив вас у своєму домі. Сам піднявся нагору, нібито щоб одягнутися. За кілька хвилин до того, як мав прибути Дейвус, він тихо піднявся на дах свого будинку. Дах плоский, як і у більшості будинків у Лабанделет. Він подивився вниз через парапет у двір з висоти 40 футів і побачив поріг свого будинку освітлений лампою кинув гаманець через парапет так, щоб той упав на бруківку прямо біля порога будинку. «Ну? – запитав полковник Марч. – Що зробив Дейвус? – Він зробив те, що зробили б ви, якби йшли і побачили на бруківці гаманець, набитий сотенними банкнотами, що лежить прямо перед вами». Джері Вінтон знову побачив тьмяно освітлений тупик. Він почув, як хлюпоче дощ. І побачив щось, що пролетіло і блиснуло біля лампи над дверима. Повз маяка над головою. І побачив фігуру Дейвоса, що різко зупинився і дивився на щось. «Я гадаю», – продовжив Джері, – «що він зупинився і підняв гаманець». «Так», – підтвердив полковник Марч. «Ось і вся сумна історія». У цьому випадку ви б нахилилися так, що верхня частина тіла стала б паралельно землі. Ваша потилиця була б чудовою мішенню для того, хто стояв на 40 футів вище, з гострим, як голка, ножем, лезу якого набагато важче за є. Вбивці залишалося просто впустити свого ножа, розтиснути пальці і впустити його. Гравітація зробила все інше. Друже мій, ви дивилися прямо на це вбивство і нічого не бачили. Ви не бачили тому, що рухома блискуча стіна дощу – це своєрідна срібляста завіса, яка опустилася перед лампою над дверима і променем маяка. Вона прикрила падіння тонкого довгого леза, зробленого з блискучого металу. За цією завісою непоміченим пересувався наш геніальний друг доктор Геберт, який міг би про все розповісти, якби вдалося його вмовити. Але доктора Геберта неможливо було вмовити, навіть коли його арештували. Адже Вінтон та Елеонора Гуд пішли додому крізь літній світанок під сріблястим небом, і до того часу, коли дісталися готелю, виявили, що вони мають чимало спільних знайомих.